Psalmul 209 Al vămilor văzduhului Aleluia, slavă ție, prea bune Părinte al vieții, fiindcă din mormântul mândriei, mâniei, minciunii și lănii ne-ai înviat și prin vămile lor, cu îngerii ne-ai urcat. Aleluia, slavă ție, prea bune Părinte al vieții, fiindcă sufletele noastre din lanțurile poftile comii de sunării, le ai dezlegat și de vămile lor neiertat. ai iertat. Aleluia, slavă ție, prea bune Părinte al vieții, fiindcă prin grija ta de vămile, bețiii, sodomii, de desunării și simoniei ne-ai ferit. Aleluia slavă ție, prea părinte părintea prins fiindcă prin sărăcie, post și rugăciune, de vămile, cametei, furtișagului și iubirii de argint neizbăvit. ai izbăvit. Aleluia slavă ție, prea bună beții, fiindcă ușa gurii noastre legat, iar de clevetire, hulă, pizmă, ură și de vămile demonilor lor ne-ai de Aleluia, slavă ție, prea părinte al vieții, fiindcă din cursele vrăjilor, farmecilor, uciderilor ne și prin vămile lor ne-ai ridicat. Aleluia, slavă ție, prea părinte al vieții, fiindcă prin mărturisirea turor păcatelor și prin sfintele taine ne-ai mântuit, sfințit și luminat. Aleluia, slavă ție, prea părinte al vieții, fiindcă de vămile văzduhului, prin sfinții alhanghii și îngerii începătorilor. Ne-ai trecut și ne-ai apărat. Aleluia, slavă ție, prea bune părinte al vieții, fiindcă atunci când te-am rugat, demonii ai certat și ai legat. Aleluia, slavă ție, prea bune părinte al vieții, fiindcă pe calea cea luminată, la cer ne-ai chemat.